Capitolul 13 Și am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea zece coarne și 7 capete, și pe coarnele ei cu cununi împărătești, și pe capetele ei nume de hulă. Și fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Și balaurul i-a dat ei puterea lui și scaunul lui și stăpânire mare. Și unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată și tot pământul s-a minunat, mergând după fiară. Și s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiare stăpânirea, și s-au închinat fiare zicând, cine este asemenea fiare și cine poate să se lupte cu ea. Și i s-a dat ei gură să grească semeții și hule, și i s-a dat putere să lucreze timp de 42 și două de luni, și și-a deschis gura sa spre hule asupra lui Dumnezeu ca să hulească numele lui și cortul lui și pe cei ce locuiesc în cer. Și-i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască, și-i s-a dat ei peste toată seminția și poporul și limba și neamul. și se vor închina ei toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului cel înjunghiat. Dacă are cineva, urechi să audă Cine duce în robie, de robie are parte. Cine cu sabia va ucide, trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Și-am văzut o altă fiară ridicându-se din pământ și avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur. Și toată stăpânirea celei din fiare, ea o pune în lucrare în fața ei, și face pământul și pe locuitorii de pe el să se închine fiarei cele întâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Și face semne mari încât și foc face să se pugoară din cer pe pământ înaintea oamenilor și amăgește pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele cei ce s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia și a rămas în viață. Și s-a dat ei să insufle duh fiarei Ca chipul fiarei să și grăiască și să omoare pe toți câți nu se vor închina chipului fiarei. Și ea îi silește pe toți, pe cei mici și pe cei mari și pe cei bogați și pe cei săraci și pe cei sloboți și pe cei ropi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numerului fiarei aici este înțelepciunea cine are pricepere să socotească numărul fiarei că este număr de om și numărul ei este 666